طیبا فصاحه المبرئ خلوص هو مما ذكرا من كراهه السماء ما كنا ذارب الفصاحه اواز كرشه انه قاري كه فصاحت المبرئ كه غريشي نه يو روكه تن افرني فجب اول كلمه مشهوره كلمه غرابت پكيني او بلاده چله لغات سر مواطقي بسر بسر د پسات بال الموق پر تعریب ک دری خبري اده آدم لاظم و سلوورمه خبره سرن چا منمنتدی کي د چې دری دک معزوک رپ کار دي د پساعت بال الموق که دا د چې پا باندې پ لي خبرم د انله کراحت سا پهکنې باندې ب ل هدا سور خبرهکني تې یوه خبرم پکوه د پساعت نبوجي د پسات وجود دپه د سلوو خبرو آدم شرته او د چې متقابلات دی دا غو وجود شه نو مخکلو پکې ته درېځې زونه ادم تا او دې پکې ته سلوو زونه ادم شرط کي تاته شه هغه نور دغه غو وضاحت اړتیا شاید ضرورت نشته په دکراحت په سم سم مطلب ده نو دا غو وضاحت هغه ذکر کوي ابرنګان ته دل هغه د پرم مي... مثال هغه جریشاد یو شیر دی هغه جریشاد په درې لیداره بي مشهور الابل نسل الانسان چې هغه جریشاد په اګه چې قانون دی وتا په دغه استاز په کجره او قال کتاب د غزالی کتاب ټول شان دی خبرم زه هم تعالی کوم عربي سره ادارته جیرشاله په دې ما اس وقل و قال زاد په هووګ بدلې هغه ته دا په هووګ له خلنه لګ خبرم زه هم تعالی کنه دګه کرحته السه علي چې په دانسر ما خبره آ لشدي ف ساعات المفرد پردي پس ساعت د مبت جې خصوصو خلاصدن د کلمی دي معزوکرات د معذکرات ت نفره غرابط او د محبت د کیسنا من کراحت فيسم د کراحت بس ساانه قو سامع نبت نه لږ تصویر بیانای ای پر دپارته بیان د صورتت تګونه لفظو به هی چې س پهې کې پي يمو جو حسم چې تراوي اغې لرا سم و قو سامع وګونه دبر روانسي معها او ځان بریک اووردو د چې دا نا اوور دی نه نحو الجشردي کوله بطيب دک جره شانه په څو په شهر د په ټول شهره په طيب کې شهر مبارک الاسم غر شریف النسب دا شهرې په صحیح شدا کلام غری صحیح ولې کدي کې دا سې کلمات نشه ان شاء الله فساحت په کلام دا کیږي به وې چې دا ټول کلمات صحیح وي څنګه دې په فساحت په مغتکل حروف زيایي أنا په کلام دا ټول کلمات صحیح نو په دا شعر جره دا غری وی پدې کې چکندې دا کليمر راغله دا کليمه غیر قصیره ځکه نو خبره پکې شته خو دا یو خبره په غنښتې ده په ورغو د بلګې دا داسې پکاره چې په ورغو باندې لګېده په ورغو بدلګي نو دا شیر غیر قصیر شه خبرم زين دراله د دې نوم رات چې په دلاله دا غنو خپل عليو دا علي سي دونکو په شان دغه نمشه کنه وي مبارک الاسم دې مبارک الاسم له دا سيف الدوله اغر اللقب چمکی جون کې لقب واله سيف الدوله لقب و لقب تر چمکی کې د چمکی کریم الجرش شريف النفس عين نفس معنی یې نفس وکړه النسب او شريف النسب د زکه د ابن ابو نو عباس اغر اصل لغت کې دا ستا من الخيل الابيز الجبههتو جبههتو د ابيزو د قرپان دی من الخيل د اسمنا الابيز الجبههتو الابيز الجبههت چې جبهه اوی اسی څنګه تک سپینه سم استعاره ده استعاره ک ماشي استعاره بنشالله باندې سنکی وای له کل لواذهم معروف ده هر واضح معروف ته پانا چې کوم مشهور شی داګه ده پانا نا الله متتزانی وفي نظرن په دې کیسه نظر پر کول کی سوچ نظر په معنا رسوځه راځي نظر په دوه معنا باندې راځي یو په معنا د سوچ یو په معنا د کتور دا زه رښکې نه سمونه مې بده طالبان د ومارو همچ ته ورېدل نه چاړيبنه مېغه طالبانو او سکول کالجانو مې یو کالجې به تېر کړ پلان کې وو دې ته وو وګوره وي ته دا هغې خبر لاره نه کې دی ته وګوره وي ما یو خپل پښتنه ته وګوره نظر په سره څه کا هدلته نه خبر په خبره ته په بار اگر بودار خبره کې د تو وګوره وانه دا د وګوره ته وایي کوشي نو وګوره په معنا په څو کې په معنا سره دې تاسو سوچ او الیکوي لګوته وګوره انتظار په معنا ام راضي او وګوره په معنا د کتو په سوچ او په دی یو خو دا خبر دا علامت اتخانیو چی دو وحشت سمت لب دی چی کم منگوی تنافر بنی چی کم کلمہ تا دو فساد پر مبرد پارا منگ شرطو لگو وحشت نی چی بالکل وحشی کلمہ نی حبنا غیر مانوس الاستعمال وحشتو پکینی ینی پجبہ باندی دنانا وحشت مانا و و مان دی کروا چی واسپن کل کلمہ تیجیب سکلها علی اللسان واسرانوت کی بیان کلمہ تا دی ہے اس بانے چی پجبہ درن پجب درنه ووی خدا استعمالی کی نه نو چې اګه دغه وروونه وایي دا څه کلمه چې غیر انسان استعمالی پجب باندې درنه نه چې پجب باندې درنه وخیې ته خبرم درال نه په وګونو بدلېږي چې کمه زیات استعمالیږي په وګونو بدلېږي همب لګيږي او چې خلک استعمالی او چې کم marked چې کم کې کمه غرابت غرابت ولا مسله دې په دې دا خبره په غرابت کې راغله الله متاب توانی جواب درک حاصل محصول جواب داشو داشو خبر دا شو ل نظر دا شو چې الکد تک د خبرې چې ذکر شوې دا طارق کې ماخوذ او ماخوذ د په غرابت کې دا کره ته سما ماخوذ د بشر دګه ذکر غرابت مون معنی دا کوي چې کلمه بالکل ملاوی کې نا, اج نا, نا, نا, نا غریبه اجنبی په لغاتو کې نه ملاږي یا معنی نه ملاږي چې کله بس په دې سره احتراز راغلی کنا په حالت کې نو ورته تاریخي څرګندات ماخوذ دی نو یوې اقرارات په سم او کسره ماخوذ دي چې کلمه غریب نه په ووبونو بدلې لہذا دې ته غن موستقل ذکر کولو ته ضرورت نشته نکاله پر مثال ورکړې د ایسا ابن عمر النهوی تاګه مثال ورکړې ورته په خرابانه روانو ورآپرې ورته چې راپېدله په مې شهور سره یو ایسا ابن عمر ټول تک تک تمالې انف اې فر اې صحیح شو تک تک تمالې اې فرن کاوه اني ما باندې راپان شیخو لري شهرو شي کنه خو د خوینه راپې ته د ناګر خونه شو انه دا الفاسري نو دی دا دا الفاسري دا دا ري میساج دا په پوهه باندې لګین خبر هم نه ترلو غریب الفاس دي چې تشټري نبس غرابات سرى احتراز لغلية لأن الكراحة في السامع فيه نظر لأن الكراحة في السامع إنما هي من جهة العربة درازيز جهت العربة نال مفسرة بالوحشة تداري تفسير في وحشات سرى سر شورة مثل تقرأت وفرنكاو ونح بذلك وفمسل لليه نور الفاس وقيل لأن الكراحة في السامع وعدمها يرجعان إلى طيب نعم وعدم الطيب لا إلى نفس اللفظ وفيه نظر للكتبه باستقرائي جر الشعب انکه دای کیلو او د مخ کی کیلو والا مطلب د دې کیلو والا باندې علامه طبزانی رات کړي د دک کیلچا وجه بیان کولا چې هم د طبزانی مطلب داغه مطلب یا ودی چې د قدرې خبره د فصاحت المفرک په کار دي سلورو مې خبره ضرورت نشته او علامه طبزانی هم سلورو مې خبره ضرورت نشته ینه دا پکې ماخوذ د مخ کې نه ده نو د ځان له مستقلی څنګه ګولو ته ضرورت و هیڅ مطلب دا او د دې قائل مطلب ګره د علامه تزانی په شان نه ده دوی چې دا د سره په غرابت کې ماخوذ نه ده ځل غون تک په سمو زمانه وره که ستمه دا مطلب د علامه تزانی مطلب یې وره مطلب دا نه ایونه علامه طبداری مطلب د کوڅ سلور وره خبره په فساد فلمفرد کې پکاري خدایو خبره پزمن د بلې خبرې کې مغوز ده نو چې درې ونموږ احتیازو کو چې په فساد فلمورت به هغه چې درې خبره بکنی نو د سلورمه نه پک او دې کې مطلب دارې چې درې دا سلور مخبر او د فساد فلمکثر تعلق ساتي نه د خبرې کوي نو د اقوال کې فرق ايمي او دې کې مطلب هو اگه دا ذکر کړې دې د کله چې دې ته ضرورت ځک نشته چې دا خو د خوشحال او د خوشاوازه سره تعلق ساتي. دې بل نغم ینه د आवाज چې کوم نغمه ده او سرنغه ده د اغه سره تعلق ساتي. چې کلهي आवाज ولې نو ښه حال پازې کو بدل پازې نه پواک خلګي. او چې بد اوازی کنا نو د اغه ښه حال پازم په سړی بدلږي دا نوم سره تعلق ساتي او د فساحت سره تعلق او دا اواز د نغم سره تعلق ساتي د الفاظ سره تعلق او مثال کراحت د لفظ تعلق نه ساتي د نغم سره تعلق د نغمه سره تعلق ساتي عملی بيان کو کنه پوکور سايناست بيان کو تل تلې کوژې انه هغه څه تکو ساده کورسای کې پروت خبرم زين درالا انو زه به څنګه بیان وکړ څنګه आवाज نه زما پسندي زما आवाज خلک زما صدر جي دی خلک لا نه دا خوب نه کېږي نو تاسو زما صدر دی کرسی کې پروت دی ځکه د دې بیان میں تم پر ازياء انشاء الله دا غي تعلق زیاته هغه د په سالس سره 50 څخه ترانت وځه ته چې دا څنګه په کاری ساتري کې کا نه خپل صفبال دز د کوښ بار اند د نغه سره تعلق ساتیدا کې د لږ سره تعلق نه ساتیو که په ساده دلا بس خبري دی نه هم خبري لہذا دې احتراز ته ضرورت نظر دی علامه دا پدیکیل کې پر تعلیل کې نظر دی خبر انده درا دغه چې تدې تاریخ ولې باندې چې په تاریخ کې ضروري شي ذکر کړی دي او د پېرات کډه چې علامه شهره ته کارنام سردالو په متد پریکیل کې نظر دی چې هغه باندې اعتراض کړ خبر انده انده خبره ده ته ځاني ځ الله چې سرو او پکار دیو په بل کې محفوظ دی ورته پریکیل کې نظر کړې وقتې دی چې دی ان کراهت ترسه در دې په نوم تا یی نغمه تا خوشاوازه تا او ادم تین ادم خی مخکل نه دي ارنگ الا بسم الله الى نفس اللفظ نه نفس لفظ تا سره دي سرولیکه لا الى نفس اللفظ غلطه ساته تعلق به لفظ په اساس تعلق به سرده د الفاظ سره نه نه هازه دې تجربه مشته و او په دې تعلیل کې چې کوم ایکه کی فقیر سره نظر پر دې کې سوچ ګه د کتاب بیس ته بیس تکرارل جرشي دونه نفس کله کتل چې حق حق اسی اوللنه ک خلک په دې کبد لپز عربی سړی د نظام د محمود قوم تلو کو تول چې کندسو دیس راواله جرشا جرشا او کته نه بد اواز جرشا جرشا کینو په ټک نه و چې تاسو ورکړو امر څنګه اندره لګنه د دې بنارام زرتاله جرشا په وګونو بد لګینو کدی ته چې کندې زموږ عبد السلام راواله ناتنو خپل اواز او کدی له دې د دې عام طالب را پاسهاله او چې ارشاد ارشاد کوي ردی تر باغ را پدري را غرم ځای کراله دا د دې سرکاله کڼه ساتيدا دغه سرکاله کو ساتيدا د نهم سرکاله کڼه ساتيدا دغه سرکاله کو کډنوم سره ساتلې په کار کې چې تا ته په سده شنو او سر, سر, سر, سر, سر خواځ شال او شاله وی چې بند دغه سره بد وایي سوازه خرابې نو تا که خوشاوازه وي که بد اواز وي ته پتاه باندې بدللې کېنه پتاول کېږي او د دې لفظ معنا راواله نفس نه ده په خلقی ځکه نفس څنګه په دې کې استکراه نه د نشته دغه نشته کره ته سم په کې او نقص د دې معنا ده د جرش معنا سره نقص شریک النسب شریک الجرشاره معنا ته نفس سره کړ کریم الجرش کریم النفس او فيه نظرا للكتب وجد يكم باستكراه الجرشات د بدل کې جرش په دون النفس التي معناه هو ذلك او النفس کمه په بد بدله لگی چې کمه ده معنا یا او دماغ کې سوله کې به استکراه جرشد شاه صحیح شبیتی بنام او غیره کپتی بنام سره کپتی بنام سره نه او دې په وګونه سره لگی بدل لگی نو معلومه شو چې تعلق دې سر سر نفس سره ده نه بنام سره دون النفس التي معناها او النفس اذا معنا د جرشد شاه معقب النظر عن النعم استکراه الجرشد ما ده ار استکراه سره استقرار ده جرشا ده سرده کتع ده نظرنا انا نمائمه ده آسنا داغنه همینه ده دا آوازنا ده خبر خدم والفساحت پل کلامه خلوصه من ضعف التالیفه و تنابر الكلماته والتعقیده معفساحته فساحت پل مفت خدم شاعده مفت ده سر تعلق ساته خبره ازو کلمه یوی کلمه ده غرابت سراب تا لغت کده نمیلاوی ده سر تعلق سر او دے کلمی دی سرپی کانون سر تعلق ساتھ او جی سرپی کانون متابق دا و کرنا پورا کلام دے پورا کلام کلام کی یو تө � eviden یو پا کی بھی، خروب بھی مستقل کلمات ہوئی کلمت دی حروب بھی مستقل کلمات ہوئی او بر کلام کی مستقل مانا ہوئی اوافر حمز این ترالا مجرین کلام کے ادری خبری یو پکه چې کوم دي کلمات په یو پکه ترکیب او پکه معنا دی کدي درو ورک یو کې تحلیل راځي نو دا كلام د تساهل نه خصوص یو پکه داش چې خصوصه منزع فی التعلیب ځکه تعلیب ستو ان شاء الله هغه توچ ترکیب خفیف هلابني ال تتناقر الحروف په کلمه کې اذه تتناقر ال کلمات کلمات متناقرانه خبره ځه اول ته کې تاکید دلته کې دی مانه کې ورټوال نه معنی سخت مولاک نه او هغه کچې کوم درې خبرې په کليمه کې نه چون کې کليمه كلام کې کليمه دي او په کليمه کې ال تدریخ خبرې په کاروي او ځیننان زهور او تفصیلا زهور خبرې په کاروي ځیننان نو هغه کليمه چې کوم دې كلام استعمال شوی کې دمنه هغه خبرې په کار دي هغه لري نو ګورې چې په صحیح كلام کې درې شرط شو ذات تعالی <سؤال> په بکنی تنافر د کلمات باندې تحقیق باندې او سره د په صحه باندې په صحه خبره وی تنافر د حروف باندې او غرابت باندې مخالفت د قانوني سر په درې اغه شې درې داشې خصوصي شک شک نو په بسیح قرار کې شک خبره پکار دي او په بسیحه کلمه کې درې حل خبره پکاره خبره او دا خبره تاسو تمامه کې ویل چې په صحه د جز د صحه فلم برځه د جز د په په کلام کې ما پساحت هاي ور سره و لګو کنه دغه شپک خبرې په کار دې او در دا شپک او راځي کې درې خبرې په کار دا کل د اجز د اجز مقدمي تپان په کل باندې لحاظه کوځای کوم څه کو مقدم متصاعد په پر دې مکه کو او په صادت په کلامه او په دې نوک کو څو دنده کې دې ښکاله او اعتراض په جواب یې چې له په صادت په کلامه ولې پساحت هاي سره د پساحت د کلمات نه معنی مکه په صاحت په کلمات افاده تفصیلی هغه د خپل خبره کوي دي چې خبره ترکیبي اعتبار سره دا وکم ولفساد بالكلام او فساد بالكلام چې ده حلوس خو اخلاص يدل دي قوم اکز اعتراض دي چې فساد تو وجودی شي ده او د تاریخ پسځا یوګا دا انني سراوګا نو انکه یو هغدا کې چې دک جواب بکا چې به حال د اعتراض نو متر نشته دا او ک جواب کې دا به و چې د حلوس سره لازم موافق طالب نو کېدل د کلمې شو جاریه علي قانون النحو كل سوسر لازم درې ترکیب نحوی نه مخالف نه نه موافق پس جوړ ترکیب ترکیب نحوی موافق شانو کله قانون کلام جاریه علي قانون النحو شو ځا په طالب په پگنی صحیح شو لازمہ تنافر په پگنی وي چې تنافر د کلمات په پگنی نه د دې ځد په پگنی خبر هم نه درو نه د ټک سر لازم خبره انده تراره بیا اعتراض راځي چې ان تاريخ بل لازم تاريخ صراحتن پکار دي بل لازم نه ده پکار نو بسم بک زوا مونږه ته تسليم کو خبره چې بار هله تاريخ زمون خالی نه هي او پيدا ورکه انسان پېږي خبره دې پېږي پس کلام په شداد دليره په نو دک تفصیل کلام د منظاف خصو کې او ارګ ک دی ک دی خبری کوئ دا ظمیر باید نظاف تعلیب خلاصدون د کلمبي خاک کدون د کلمبي د اضافه تعالب نا تنافرو کلمات او دنافر د کلمات نه او تعقیب او د تعقب نه ما په ساح سره د پسحت د کلماتو د د کلام نه ما په ساح ها سره د پس د کلماتو د کل ک قمات منه ظمری في خلصسی د ماه په سحت چې دی و دداخل دخلوصيږي کې دخي زميرنا الکنو معنا داشوا خلوص مصدر د اضافه شوي د فایل ته کلام بخلاصي په داسه حال کې خالی په داسه حال کې راکلام دا په داسه حال کې ما پصاحتها چې سره سره د دې کلمات بسي صحیح کلام د زین خالي په داسه حال کې چې کلمات دزي معنا دا شو وه من زمير په خلوصي وخت رضا احتراز راي به په دې سره انمسلي د د دې مثال کلامو زید المبتداج ضروره خبر شو. دا کلام غیر پسیشولې ینوکا کلام کې چې کوم خبره شرط ان پای کېو شرط او موافقه دي هغه کلمات دسی او اجلل ولې ال کلم دکل تساعده بالمفد به تاریخ کې مونږ ویلو چې دا قانوني موافق پیدا قانوني صرف موافق او اگر چې ترکیب خفیب کې برابر ده معنی آسانه ده صحیح شو انکه ټول زعبِ تعلیب پر کنشتہ ترکیبی ایسان بھی, بھی. تناپرگا کلماتو اغا پر کنشتہ تاکیب پر کنشتہ همان پساحتِ حاقی سون پساحت کے در خبر ایسان سو لگا حلوز اون انترافر کلمات والعرابہ و مخالفت تساحت کے انداز دو خبر ایسان so. و والا عرابا. والا عرابا ال؟ خبر ال مخالفت القیاس تدر کلمات کے در کلمات مخالفت پدې کلام کې پشپکو شروع ته کدا قصيته پشپکو شروع ته پنځه شرط شته یو شرط ته کې نشته کلام یو کلمه د صدېکانو مخالفت کوي لہذا دا کلام غیر قصيته دی پنځه خبره کې شته یو ته کې امران نه انده لگا سړی مسلمان کې غننه وټه د خبرې اجاب کلی شرط ته خدای رب منی جبريل رب اسرائیل رب منی پرشته رب منی څومره کدي اثر ثابت دی دا او د کوفر د پارچې کنده دوش نه انکار سجد کلیکاب نه لای اجاد سجد جزی کاپی لري صرف خدای نه مننه ټول منی پیغمبرانو منم مننه ایزام نه مننه موسام نه مننه یو ټول مننه صرف ایزان نه مننه یو ټول ار نه مننه په قران کې وکاتم نبی دا یو آیات نه مننه د کبر د لپاره سجد کل سجد کار دی ایمان ایجابي کلي دا سره بیانې هغه شی ده په صحه د لپاره ایجابي کلي په کار دی اته غیر کار دی خبر هم بسرهږي او کلمه دل خراب شي وشعر المست وشعره مستظرن پر دې کې بیا دا پر یو کلمه کې مستظر چي دا اگر موږ یې تر الگنه دا متنافر دا نو پینځه خبر پکې شته دا یو خبر پکې پيشته وان بو مسرجن کوه مسرجہ پښنده سورېږي تورې دا نو پر دې کې نو ټول خبرشته ترکیب په برابر دي معنا خبره کې خبر اگر موږ یې تر الگنه تفصالت المبرد يوم وبرت شي دا هغه مانا چې دا معنا کې غرابت ثانوی دی معنا یې ډېر په تعویضاتو سره معلومي تینځه خبره به ګټه خبره به ما <تصفح> انګه د ټولې ماده په برکو نه پویګې ته کنه پویګې به وقیله او نشي دغه حاله من الکلمات دا حال له کلمات نه ولوزره کوو بجنب حاله سلمه من انفصل بین الحال وذیها الکچه ولی دا ما فسحه دی حاجی رې دا حال له د ټنا پر کې د کلمات خبرانځین درا هغه د تنافر کلمات د مننه نه د خلوص سره متعلق خبرانځین درا هغه تنافر کلمات کډ کلمات مقید شو او د معفسادات حل او کېد او خلوص سره مون نه پیګلیدا خلوص من تنافر کلمات چې دا کلام بخلاص وي په داسحال کې من تنافر ته تنافر د کلمات نه بخلاص وي متنافر کلمات نه بخلاص وي په داسحال کې چې دا متنافر کلمات پسی وچې دا کلمات د فصیحانه د کلام خلاص کلاسک دویډه متناقره کلماتونه چې متناضره کلمات سي تفسير د متناقره کلمات فصیحه او نخلاص وي وچې دا کلمات فصیحه نه د خالق نو ا کلام د فصیح کې چه مشتمل وي په کلام غیر فصیحه وبد ا کلام د فصیح کو چې مشتمل وي په کلام غیر فصیحه وبد ځکه خلوص ترته نه پیګیو کې چې د تنافر د کلماتو نه پیکه او دا اكيد سره تعول غو کله نه دکید کی کله نه بي دمقید کی دوارو کی دي اغلب اکثر نه بي دکید کی مدد تا ته خودوس سره خلوص سره کلمات سره د دا کلام د دی دینه تناظر کلمات نشو خلاص کدا بګینو ور سره کله د مقید ځاله نه کدا کید مقید نه بي و او چ اخلاص به د تناقض کلماتو نه پر سهاله چې د متابلره کلماتو پکې <متحدث> نه او د کلماتو په سیا په کېمو نه اپ سره د کې نه پکې د تناقض د کلماتو اخلاصي تداسک کلماتو اخلاصي چې پکې په صحه ته نه نه امر زه انتره کنه انه دکه اشكال به هر راضی چې تل تکنب د کې چې او د نبي مع المقيد شي نو بیا هو تاغه کلام په سیو وغوځي چې ماشتبه پس لحذا پدیو ترکیب بانده اشکال رازی خدا اشکال امزا انتراغئی دا اشکال پر رازی شدا خدا غیر پسیب که لحذا او بیان خبرہ کرده اکرچرده دی کلمات سر ذکر کرده نمازک با فصل نورا مازک با گرده و تاکیر من الفصل وزیحا بین الحال وزیحا زلحال و حال کی با فصل نورا موگو ادعا خبره بی غلط دارم درخض ایکی کا ذکر کرده ادعا خبره ادع لیکن بیا بتا پتہ دې کې جګړه موږ سره کولې چې له کټه دې محل نه دې خوا ته ولې ځېرګاو خبر هم زه انټرال کوم یو خلک څنګه دې ذکر کړل نه دې پدا غره زر جګړه دې شي کولې استادا مانام غلطه استادا ترکیب مولا تماس کور سره پسلام دي اه صحیح خبر اچلا حال رچانه نو خلونه زمينه حال رېدو ما دې نه هدا فایل مقبول موږ مزرهم کله لازم دې فایل ته مذاکره خبر هم زه موکیل ویلی سیو وحال من کلمات و لو زکرهو بجنبیہا جنب کے طرف کے ذکر کرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفصلی سلامت براغلو دراغلو دراغلو در پصل ناچے پصل لاغلو در تحقیب سرا بین الحال وزیر پا مابین حال وزلحال کی بلجنبی پا جبی سر سی شرہ هو التحقید هو التحقید لپس یا فی نظر العلماء الدكتور غنیمی کی نظر دیں لانه حین زندہ کد بک وقتی يكون کذا التنافر ما بکید تنافرش لا للخلوص و الخلوص براب کد ماشي و الزم او درس منوی اعتبار صد لازم خبر دا ان يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير البسيطه پس یونه هو کنا خلاص بده متنافر و كلام و کلمات و عباره سهل کی چپسیه و تنافر کلام یانه يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير البسيطه دا چې شي د کلام چې مشتملي په متناقره کلمات او غیر په فسیحه باندې فصیحان ان یکون کلام فسیحان دا کلام به فصیح شي لکه هغه یستکه عليه زکه طربان داخ کلم دا خبر صادقی انه خالصا جدا سړی خلاص دا کلام خالص دی ته تنافر د کلمات نه دا کلمات نه په حال کې وي کلمات کې چې فسیحای داغه خلاص نه لري فسیح پکې دی تا فهم به ونيزانم وای ففام که اون دک در اشاره شوا تا تاستماع چی اون سورو که ده کیب ما المقاید نپیڑا او یا ده سرح نپیڑا شی ده صرف کیت ده فساحتی ها نپیڑا شی ندبی نخلاص شو یا ده تومتنافرہ کلمات ده فساحتی کلمات دوارو نسل شو, شو. او که صرف نپی ده مقاید راشی شخالی بیده متنافرہ کلمات او خود اوسوهو که فساحتی ها دی نحال شو وده فساحتی ها خبرم زين پروا خلوس هو کې اخلاص وعلى النبي اره تنابر کلمات تم تو دجې شمو کې ته متوجی <متحدث> شي او کې ته متوجی نشي داګه خبرونه خدای استماوي کې له نبي او کله د شي او کله د دعالو شي اغلب او اکثر د کېد کیو کله د دعالو کیه د مقيد <متحدث> په پیډه راکنه حقیقي چله کینه به وسا نه کی huh?